Multimedia Fata sărea coarda deasupra orașului, în stânga bisericii. Sânii rămâneau avântați, în timp ce părul se lăbărța peste nori, soare, lună. O domnișoară sufla în tubă, aerul rămânea neclintit. Într-o antenă de televizor se agăsase luna și în Ligian o stea bucată, făcea baie în Dubai. Pălăria de paie se rotea dezinvolt pe buzele orizontului, deoarece steaua cu coadă sfârâia în vânt a noastră. Autor Gabi Schuster. Lectura Maia Martin